Це недовга розмова, запевняю вас. Ось ви, капітане, людина, яка знає космос уздовж і впоперек. А коли так, то скажіть, скільки населених планет належить до Конфедерації? 80 тисяч. негайно відповів капітан. 83 тисячі двісті. поправив Шеффілд. Хто по вашому керує такою величезною політичною організацією? Капітан знову відповів без запинки. «Комп'ютери?» «Точно. Скажімо, на Землі половина населення займається інформаційним забезпеченням свого уряду. І тільки те й робить, що обраховує, обраховує. На інших населених планетах теж є свої комп'ютерні центри. І все одно якась частина даних губиться. Кожен малий світ знає щось таке, чого не знають інші. Так само і люди. Візьмемо нашу невеличку компанію. Геохімік Вернацький не знає біології, а я, хоча трохи біолог, кепсько розуміюся на біохімії. Ніхто з нас, за винятком Фоукса, не вміє пілотувати найпростіший патрульний космоліт. Тому ми й працюємо разом, обмінюючись нашими знаннями. Проте є одне але. Ніхто з нас не знає, напевно, які з його конкретних знань стануть у пригоді іншому науковцеві за певних обставин. Ми ж не можемо сидіти і розповідати один одному все, що знаємо. Тому доводиться покладатись на здогад, а це справа ненадійна. Наведу приклад. Є два факти, А і Б, що цілком узгоджуються один з одним. І от науковець А, який знає факт А, звертається до науковця Б, який, виявляється, знає факт Б. «Який жаль, що ти мені не сказав цього десять років тому!» На що науковець Б. відповідає, «А я не думав, що це має аж таку вагу», або «А я гадав, що це всім відомо». «Ось для цього і понаробляли стільки комп'ютерів», – зауважив капітан. «Так, але можливості комп'ютерів небезмежні», – відповів Шеффілд. «Їм потрібно ставити запитання. Більше того, запитання мають бути такими, щоб їх можна було виразити щонайменшою кількістю символів. Крім того, комп'ютери – страшенні буквалісти. Вони відповідають лише на те, що ви запитали, а не на те, що ви мали на увазі. Іноді не вдається правильно поставити запитання, або у машину вводять не ті символи, а в такому разі комп'ютер самотужки потрібної інформації не видасть. Що нам усьому людству потрібно – так це не механічна машина пам'яті, а машина наділена уявою. Як оця. Шеффілд постукав пальцем себе по лобі. Або як ваша, капітане. Можливо, буркнув капітан. Тільки мені вже краще б звичайно, га? Оту невигадливу, з кнопками. Ви цього певні? Адже в них не буває осяєнь. У вас же вони лебонь бувають? А хіба це стосується до справи? Капітан знову глянув на хронометр. «Десь у глибинах людського мозку, – із запалом повів Далі Шеффілд, – є сховище всіх без винятку відомостей, які трапились його володареві. І лише небагато з них ми здатні пригадати свідомо. Але всі вони там, на місці, і видобути їх допомагає крихітна фея – асоціація. А відбувається це начебто навіть без нашої участі». Тому ми і називаємо це осяянням або перечуттям. Деяким людям вони властиві більше, ніж іншим. А в декого їх можна підсилити спеціальним тренуванням. Дехто досягає тут просто таки феноменальної досконалості, от як Марк Анунчіо та ще сотня таких, як він. Настане час, і я вірю, їх буде мільярд. І тоді ми матимемо справжню мнемонічну службу.